Beraz, e, bueno, aipatzen genuen ekainaren 22an Iruneen e, bueno gertakari gart, larriak izan zirela, pixka bat eh bueno o eh dola 25 urte atzera e, egin genuela e, sentitu genuen askok, lehenek eta behin zuek salatu zote gertakari hori, baina zenuko bueno ez dakite irakurketa egiten duzute eh ba gertatutakoaz. Ba, bai, e, guk e, salaketa ingenun, gaitzezten gait, oar bat dihali genun, eta ba, pena handia matindigu zukaipatu betala, jorain dela, gaita e, gaita e, zei urteeko garaietara atzera pauzua eman dugu, eta ba, beldurgarria dena, do etxigarria dena da, hain ba, gazteak izatea, eta ba, mutiletan eska gazteak izatea, horrean horren horren erantzule e, edo hori bueno, e, gertatu zenean beraiek orregotia uh -huh. eta pixakat hori bildur ematen digu edo ba zertan gabiltzan eta bo, beraiek izango dire hemendik hemengo mendi gutzerako gure gure etorkizuna eta ze gizarte bezala zert, zertan ari garen Asango dugu, e, Gertakari hauek txegoa ofesialetatik kampo iz, e, izan zirela, e, gainera jai, e, jaien e, kontestu batean, ez? Eta ipatzen duzuna, usun jende gaztea, e, nerabe, nerabe eta zitzeiten aregara, amazei, amazazpi, mesortzi, eta goita bat, edo hogei, urte e, bitarteko, e, jende gaztea horrelako erreakzio bat edukitzen, e, gertakaria, aipatu izan dugu ez, e, guretzako e, gui errati bezala e, definitu dugu eta aipatu dugu gertakari larria bezala. Eta, hala ere, ez duzute e, zentzazio bardina honek ez duela horrelako erantzun sendo e, bat e, eduki kasuan etan ba, gure instituzioen aldetik edo irungo udaletxearen aldetik? Bai, e, ba, minen hori ez dire kontuberriak, ez hori txarrez Hueletxetikak e, eta bat ez zere alkate jaunak e, zikusia ziku e, egiten du eta lehen egoraren aurrian ere ez du deusera ipatu eta eta bueno, ezer berria eta... Tari, ez dugu, ez, ez, ez dugu harretan direk eman, zer hola gara urteak eta urtiak ez du deusera esatzen, bere dena ongi dago E, jaia kongi pasatzen ditugu denak normaltasun batean, beno hori txarrez guandetan ere jendiak bizkarra ematen digu espalo ensaiotan nentsaiotan ere, ba, oza Miguel Kompainiarekin kertakari txiki bate izan zen ere, aurrekoan, ordu normaltasuna ez dago. Eta ori, normaltasun batean sartzen ditugu e, errakzio batzuk ez direnak, ez direnak normalak, zeren horiek ningarriak dire, Errespetu falta ikaragarria dire, bineon diru denez, hemen ez da deus ere pasatzen, eta denak osongi pasatzen dugu, eta denak, denak errespetu batean pe, ospatzen ditugu e, jaiak agerian gelditzen da egora ez dela inola seren normalizatu aipatu duzu bono, aipatzen ari gara ekainaren 22 gertakariak baina eh naizetan behar bada lizkar e, handiak edo eh e, eraso fisikoa ez eh e, bizi izan ditugun laporeuskaldean bai hondarribian eta bai irunen gaur egun eh sorionez ez dira ez dine ematen baina ala ere erasoak baita ere E, ematen eh ematen dira, ezta? Aipatu duzu, bueno, hori galdetu bernizun zer moduz pasa dira, e, bueno, eh aurrengo entseguak orain arte. E, ba hongi, hongi jende de gente hurbildua, jende gazteak, arpegi berriak eta dirudi ber jende agogotsu dagoela ba gure herriko jaitan parte hartzeko, jendea poliki poliki ba pentsa aldatzen ari da. Eta hori da kontua, bakarrik errespetua eskatzen dugu. Eta, bueno, egual ez daudea dos, e, gu gure jaia gospatzeko moduak eminion errespetua behar daba. Hori da eskatzen duguna bakarrikan, eta ez duk esan duzuna, orain arte, ose, orain dela e, urte batzotako erasoak ez ditugu jasate eminion, oantikam, badago jendia bizkarra ematen diguna, e, lehen guan ere, puz, pues, e, puz, zerbait gertatua eh, arautze bat bota zuten balkoi batetik, buzolako gauza txikiak bat handikan. guandik, eta buzoriek ere erasoak dire. Bueno, eta so respetua faltaiko ikaragarriak. Bai, e, e, nahi eta behar bada e, dirudi e, gauza txiki bat bezala, baina hori beste kontestu batean, beste gora batean, gusti izan salagarria izango zen, ez? E, bere alna, erreakzio bat egongo zen, pasaket irain baten aurrean, edo arroltza batean bele jobo ateti botatzen dako orduan, egora hori mantentzen, tamales, ez, e, mantentzen da. Ez dakit, bukatzeko hor mezu bat zabaltzeirako orduan, behar bada, e, ekainaren hogeitabiko gertakari hoiek, gazte batzuk beldurtu e, ditu, ez, e, eta ulergarria da, ez, hainbeste jende ikustea, zure kontra eta iraintzen, zin izango zen zure, zure ustez, bueno, ba, alarde parekidearen, e, ba, mesua e, jende gazte e, guzti guzti, horri zuzenduta? Ba, ez ezatela beldurrik euki, e, jendia eukiko dutela inguruan eta ur bildu daitezela ez gure gana e, fosori, beraien jai eta gozatzera eta beldurrik ez eukitzeko. Ez penantzariek bai, aurten e, irungo e, udaletxetik eta kaso netan, e, alkateak e, arrera e, ingo diola e, alarde pareki diari, edo... Esperantzarik ez? Ez, batez. Bat Zeitzu horretan, horreindik e, gauzak ez dira e, aski mugitu, ez da? Ez, eta nik berak oso argi utzi usten du urtean zehar be, beste alardeak antolatzen ditu ekintzetara agertzen da eta gu ez gaitu jasotzen balkoian. ezta da gai, gai balkoira atetzeko gu jasotzera. Horretan ere zarra berri. Bueno, ba, horrekin galdi, e, gelditzen gara, gogo eta horrekin espero esagun, bueno, ja datosen e, orduak, e, ba, dena ongi a, ateratzea, badakigu bueno, ba alde batetik daukazotela hor San Pedro eguna, baina egun handia 20-a e, izango dela, eh e, San Martzial bestale e, alegia, san, e, alardea, ze orduetan gozengo goratzena, se orduetan e, aterako sarete, ateratzen zarete. Ba, goizia, namarrak eta hogei inguruan hortikan, eta ratxaldean ere bostak eta mar, bostak eta hogei inguruan hor. Uzten diguten arabera hor e, gu badugu legeri bat betetzeko dugu, hor bat betetzeko dugu, eta ertzainaren menpe, ertzainzaren honezpenaren menpe egoten gara. Esango dugu eta horre dugu, aurten parte hartze handiago bat, espero dela. Eta zentzu horretan, bono, bai, ikusiko dugu, espero eh? ezagun dena ongi ateratzea, nahi ara diaz ezker mila benetan, bakurean izatagatik, mila ezker. Bale, mila ezkertu egia jo.